This is Morning Glory on Pirate Rock. Ja, då då har vi eh, lyckats få tag på Per Sundström i Sabaton här. Tjena tjena. Tjena tjena. Hej hej, jag hoppas allt är bra hemma i Sverige. Ja, det är ju, du säger hemma i Sverige för jag förstår ju att ni är ju inte hemma i Sverige. Ni är ute och rör runt lite i är det USA som här nu eller? Det är USA. Stämmer bra vi är på turné med eh, Judas Priest i Vad tråkigt eller lätt. Oh, det är absolut inte bra. Det är jättekul. <laughs> <laughs> det, är, det är lite Det, här, det är kul. Det här är vår tredje turné med, med Priest i USA. Så vi, vi är ganska vana vid det. Men det är också så här. Ja, är rätt kul ändå varje gång de går på scenen. <laughs> <laughs> jo, det känns som att ni och Priest har blivit en sån här Perfect match på något sätt. Det har gått väldigt bra. Jag menar, det, det var en, liksom, så här, Vi letade efter ett band att turnera med som hade en klassisk rockpublik. Och de letade efter ett band som hade en ny republik. Så vi matchades ihop ganska bra där. Och sen blev det en turné för ett par år sedan som blev avbruten när Richie Faulkner och hans hjärta gav upp på scenen. Och eh, turnén blev avbruten, någonting som alla vi blev eh, väldigt eh, ledsna över i och med att vi hade ju... Det var första turnén efter corona och alla hade varit jätteförsiktiga Och vi var så oroliga att turnén skulle bli avbruten för att någon skulle åka på corona Och, och sen hände det där istället ja. eh, och, och så fick vi åka hem och det kändes bara jätte, jättetrist och sen men sen där möjligheten att göra det igen och sen igen igen så nu cool. och, och nu, nu, nu nu allt kan så sen... en eller ett cool. gäng och så priest priest gänget. ja. Absolut. Ja. Vi, och vi vi går bra ihop. Så ja. cool. kul. Kul. Men... Skiljer lite grann. Vi, vi firar 25 år. De har de gjorde sin vi var förbarn på deras 50-årsfirande. <laughs> ja, <laughs> ah, det hödd juligt Fan vad underbart. Men nu ska vi gå till någonting helt annat. The Tour to End All Tours. Den turnén känner vi ju till såklart. Men nu ska man kunna gå och se den på bio. Yes. Det är uh, superkul. Ja. Uh. Det hela startade alltså, vi kände ju så här, vi gjorde en cool turné. Det uh. var en tuff produktion som vi hade aldrig gjort någonting liknande tidigare. Och vi kände att, ja men det här är fint. Det här vill vi spela in. Så vi spelade in 3G på den turnén. Och... Um, och sen satt vi oss och tittade på dem och då såg vi att Amsterdam var den som vart snyggast, coolast och lät bäst och spelade bäst. Och så. så då bestämde vi oss för att, för att klippa i ordning någonting av den men vi visste inte riktigt hur det skulle hanteras. Och eh, sen var eh, arrangör i Sverige, eh, de, eh, de var så här ja, vi, vi skulle gärna vilja testa och jobba med en film på lite större för de var eller mest gjort det svenska artister tidigare så vände de sig då till Ja, och vi tycker, ja men vi provar, så får vi se. Sen, liksom, lite otippat igen, vänder sig till Folkets hus och parker som distribution. Och, mm. och, och det har jag sett, vi tänkte, ja men det blir kul. coolt. Och det, alla trodde att det skulle bli en Norden-grej då. En, Sverige, att det skulle bli en del biografer i Sverige som skulle visa någon så. Kanske några i Norge och lite sådär. Men nu, nu drar vi iväg. Så nu, nu är det väl 40 länder som har hoppat på och men det, det, det är en kul idé för att nu är det här byggt på ett annorlunda sätt. Det finns distributionsbolag som vissa artister har använt sig av och då blir man garanterad ett visst antal biografer i i världen och sen har de ett fixt eh, distributionsnät det här är ju gjort eh, land för land där vi hittat, så, ja men okej okay, här hittar vi en distributör i det här landet okej okay, vad roligt, hur gör vi reklam i det landet och så har vi, vi land för land för land för land och nu eh, om eh, om några dagar så kommer det ett coolt announcement eh, där, där det exploderar ännu mer så vi lägger på Amerika som kontinent då nej, det är, bara det är det är Grattis, det är riktigt alltså, alltså. Så nu, det, det är främt liksom, Tusen biografer Över hela världen som kommer att visa filmen Det är coolt ja, och hur, hur är den upplagd då? Jag får se, se lite klipp och sådär liksom. Men eh, det är ju jobbet såklart Men är det så här backstage och intervjuer Och får man hänga med på hotellet eller liksom, hur är det? Vi, vi, vi ville inte att det skulle vara Vi ville att det skulle vara Maxad upplevelse för konserten Och att den skulle vara i fokus Så det ja. är det som är i fokus och uh, vill man titta på andra scenes och backstage och sånt där, då får man nog följa våra Youtube eller någon annan kanal. Liksom. Det är inte Men, det här, utan det här är ett livegig. Liksom. Ja, och, och det, det är så här när man går och tittar på så här, ja, så, så här biografer är bra och dåliga uh, om jag ska se det från ett personligt perspektiv. Vissa filmer vill man egentligen se när, när det är maxat ljud och cool ja. video och så här. Och det här är ju en sån uppenbarligen, det låter, det låter stort och häftigt. Och eh, det gör sig bra på en biograf. Eh, hela alltihopa mixades i en studio som är byggd som en biograf. Eh, där, där man sitter med atmos runt sig och, och, och ser hela filmen på en... Ja, det är ju en bio fast en studio då, Aj, som, ligger i, i, som ligger i, i Holland. Då, så där mixades alltihopa. Men vad tror du med tanke på biograferna ser ut idag Det har ju hänt så mycket, du nämner Atmos Dolby Atmos som ju är ett jävligt coolt Utstyr Tror vi kommer att se fler Band och, och kommer ni göra det här igen Och liksom känns det som en, en Bra arena att nå ut på liksom. Jag hoppas det Jag menar Det, det är så här att uh, det, Biograferna behöver ju mer De behöver ju mer uh, ja. Filmer och Verkligen? de behöver göra mer. Och det, det finns ju väldigt många av dem. Eh, och de är ju rätt cool eh, grej. De, de, de gör också sitt... Det, det är rätt roligt att se vad, hur vissa av dem... Eh, för vi har, har ju gett möjligheten till att utöka och en del merchandise och skivor. och lite ah. Det finns ju de som gör lite coolare. Och vissa har förfest och efterfest. Och lite sådana där saker också. Ja, Så att eh, nog... Eh, nog eh, det finns en annan kreativitet tror jag än det var för ett tag sedan. Jag minns eh, för många år sedan så försökte ju vi genom festivalen då och festivalbolaget som vi hade, Sabaton Air på att den Rockstar-Palen. Då jobbade vi med att eh, sätta upp vissa och biofilmer ihop med en biograf. Hårdrock visade Queen, eller Zeppelin och liksom. det fanns några stycken. Men det gick inte jättebra och det var ganska trögjobbat ihop med biograferna. Det känns som att de har, har nog liksom de, Många av dem har fått en kalldusch också att Oj, okej, okay, vi, vi lär nog vara lite mer kreativa I hur vi får publiken att komma till våra, våra eh, biografer Och eh, kan hända, om, om det funkar med, med, med konsertfilmer Så kanske det är en bra grej Men om vi har ju, eller vi, eh, musikband generellt Har ju en ganska stor publik mm, ja, så att, Och en ganska lojal publik så att det, vi, menar, vi såg det när vi turnerade sista i Sverige eh, Inte på The Toru Tvendol Men på vår vi gjorde Där vi gjorde 50 städer i Sverige det. Att det kunde komma folk i, i, Vart vi spelade. Och eh, Så vi har en ganska lojal publik Och eh, det var väl en av anledningarna För Folkets hus och parker Trodde på sabbatanfilmen Till en svensk publik till en början Men sen att det hakar på i land i land för land Just det Ja, men det kanske kan bli att med, med dagens teknik så borde det ju inte vara några problem att livestreama en konsert direkt in på en biograf också. Det finns ju en del biografer som har den möjligheten, men de flesta inte. Mm. Uh, och uh, dessutom så det, det är det lite riskier alltså. på många sätt och vis att livestreama till biografer. Uh, men det har ju hänt, och det finns ju biografer som har den tekniken och det finns ju arenor som har den tekniken också. Ja, ah, just det. Ja, ah, coolt. Ni, ni har ju Alltså, ni har ju turnerat världen över, ni har sålt galet mycket skivor Ni har över 3 miljoner unika lyssnare på Spotify per månad Nu blir det en biofilm Vad blir nästa grej? <går> blir det att mm. eh, skriva manus till Jag vet inte jag pratar med Jag och inte om det Eller vilka det var bandet, snacka, Med tanke på er historiska koppling där till allting så här. Blir det filmmanus? Eller vad blir nästa grej liksom? <går> ja, alltså vi gjorde ju en film på den senaste skivan om, det blev en animerad film och som, som vi distribuerade via museer runt om över hela världen och, just och, och den har ju en förlängning som folk kommer att se under nästa år också men ja, sen, sen håller vi på med en ny skiva såklart och det är ju ett det blir ett nytt kapitel såklart jag kan inte säga så jättemycket om ny nya skivan just nu, det är den är på gång liksom. Eh, under nästa år så... eller? Det kan jag inte heller säga. <laughs> <laughs> men eh, men eh, vi har ju vi har inte än annonserat den ny skiva så att, eh, det är lite svårt att eh, liksom, ja, få det nu, här. Nu var det galet <laughs> produktiva. Det kommer ju plattor eh, ja, varje år liksom. Så att man, man har ju blivit lite bortskämd där på något sätt. Ja men, men under, under corona så fick vi ju en unik möjlighet att uh, göra det den delen av, av vad vi håller på med det vill säga att skriva låtar ja, det. så vi skrev ganska mycket musik under den perioden och vi, var, vi släppte väldigt mycket musik, olika singlar, EPS album uh, och, och lite allt möjligt så den perioden använde vi nog ganska bra sen uh, sen dess har vi gått ut på turné men uh, vi har ju vi bröt jag av i Förra sommaren Då stannade vi upp hela maskinen eh, Och, och, och så började vi liksom Jobba med ny musik då. Eh, och, och lite andra projekt eh, Så men, eh, men Men sen tyckte vi att det var lite tråkigt också Att sitta och, och bara vänta Så det var därför det här, vi, vi letade efter ett band det, det var det som den här turnén var för Vi började leta efter ett band Spelar spelade Classic Rock i USA just det. då söker då ju vidaspolis igen då. Fan vad roligt. Ja, men om jag vill prata vi går tillbaka till turnerandet igen. Nästa gång man kan se er på hemmaplan då, så alltså Sverige, det är ju Sabaton Cruise där i december. Yes. Uh, och, och fram tills dess, det är USA nu att ta och sen så... Uh, var sen hem... Så blir det också. Uh, sen, sen tar vi uh, återigen och går in i vår lilla hemliga <laughs> vår produktions... Uh, Stadion då och uh, vi kommer uh, Vi kommer jobba med nya nya idéer och nya projekt ja, okay. uh, framtid, Och sen Åker vi ut och gör kryssningen och sen uh, uh, Och sen fortsätter vi jobba med, med Nya hemliga projekt det blir Lite julfirande och lite slappande och sen så jävla 2025 då det Ja mm. Det är väl lite så att <laughs> Någon gång där så kommer vi starta om alltid bara Ja, just det. Ja, vad kul. Det här ska bli skitkul. Jag tror det kommer bli mega succé. Vi har faktiskt lyckats snika åt oss ett genplåtar, så vi ska låta ut det till våra lyssnare här. Till, till ja, vad dem. roligt. Ja, det ska bli riktigt kul. Men och, lite åter till bio då. Vad såg du själv senast på bio? Uh, Okej. Okay. Uh, wow. Uh, nu är det ett så... Men ja, jag är ju ingen jättefilmkonsument. Jag såg Star is Born. Mm. Men jag såg någon och det är många år sedan. Ja, det blev blir... Eh, mm. uh, men jag har ju varit på bio sett en grej om du skulle rekommendera en film då bara, är det genren, är det krigsfilmer som gäller liksom? eller historiska filmer, eller vad, vad gillar du? Jag, är, jag, jag gillar ju gärna om det finns, alltså om det står i början i introgrejen, denna film eller denna tv-serie eller vad det kan vara, är inspirerad av verkliga händelser, älskar. då går jag igång lite grann. Uh, för att jag tycker att uh, verkligheten är mer intressant än fiction. Ja, visst, jag, jag gillar också En hel del fiction Om det må vara Någon sorts eh, Dungeons and Dragons eller Warhammer Universes och, och Sagan och Ringen gillar jag såklart Men, eh, men, men ja, Får jag välja Så ska jag nog jättegärna vara Inspirerad av verkliga händelser Det behöver inte vara en helt sann historia Och det behöver inte vara för mig historiskt korrekt med alla detaljer heller. Jag behöver inte vara så jätteinsnöad på att det, det, nu gjorde ni fel här eller där. Eller Nej, där. Det. Jag är okej okay att en regissör tar lite, lite friheter där, men, men jag... Men, men vet jag att det är en sann historia i bakgrunden, då, då går det. Då tycker jag att det är underbart. Men näst på tur nu, då kan vi gärna säga om i alla fall att då blir det dags för om. Då ska vi gå och se The Torr To end all tours 11 oktober är det biopremiär yep. Och det eh, kommer ju fortfarande vara på turné i USA då, Så att vi, vi kommer ju följa hur reaktionerna är Från alla som går och tittar Såklart mm. Och sen eh, får vi se om vi kan besöka en biograf här i Amerika och Ihop med fans och titta på Ja det hade väl varit coolt Dyka upp där Gör en överraskningsgrej där <laughs> Det vore coolt eh, och eh, vi, vi hoppas ju på att det finns någon någonstans där det, där det passar vårt schema och, och ja, passar eh, en lokal biograf och så. Eh, Amerika kunde inte ha, eh, ha visning på samma den 11 oktober till en dålig dag så att de kör ja. premiär en annan dag. Ja, ja. men Coolt ändå att det är så många länder som, som, vill, som vill visa den, det är skithäftigt. Och stort jättelycka till med fortsatt av turnén med framförallt filmen Det ska bli skitkul att se den eh, Man har ju sett det live några gånger Så blir ball att se på bioduken nu också Ja vi är, vi är supernöjda Men menar vi har sett väldigt mycket och, och kikat på det där Och, och det är, nej, vi, är, vi är jättestolta över den här showen Stort tack, Per! Lycka till där borta! Hälsa hela gänget! Och ja, far, hälsa här du gänget också. Det är ju sköna gubbar det också. Absolut. Det <laughs> ja, det så gött nu. Tack, detsamma. Hej bra. Hej då! då. Iron Rock gives you the old classics. radio